Санопрост – це факел вашого життя. То рекламували Віагру, а тепер вже якусь пазу і цей факіл життя. Багато факторів сьогодення негативно впливають на сексуальну потенцію чоловіків, від чого вони дуже страждають, сказала в недільній програмі «Одна цілителька». Адже статева залоза – це друге серце чоловіка. Добре, що моя дружина не чула, уявляю собі, як би вона прокоментувала це друге серце. Подзвонив лев, інвертований на постелю Кличе на байдарки Зібралася чоловіча кампанія Є одне вільне місце Колись я це любив, тепер не зможу Як я залишу тут успеку своїх А сам піду на байдарках? Та ще й уявляю, увечері прибагаті Знов ті самі розмови Він навіть по телефону примудрився зіпсувати мені настрій Не маєш роботи, то принаймні вмій відпочити Сказав він Не вмію Нічого не вмію Дружина тягне все на собі Приглася в репетиторство. Готує абітурієнтів. Ночами перекладає з польської. Де у неї всі сили беруться? Як її вистачає на все? Я ж не тому можу, що я можу, а тому, що ти не можеш. Якось вихопилося у неї. Гарний соковитий баритон співає по радіо. Моя душа немов черешня. Тепер уже вимкну я. Але в чому річ? Мій батько і в старості. Як не кажи, а це таки старість, і сивина, і пережитий і фарт. Він любить, і його люблять, А я... Він нічого не питає, але одного разу мені сказав. Знаєш, я розумію твою сестру. Християнство – це постійно усвідомлюване страждання. Це тінь розп'яття над усім життям. А індуїзм має шлях від трагедії до просвітлення. Я теж не міг пережити. Я не міг жити. Моє просвітлення в тому, що я комусь потрібен. Він бачить, він розуміє. Вона потрібна мені, але я не потрібен їй. І при цьому він якось особливо ставиться до неї. Може, впізнає у ній жінку, яка була потрібна йому, але теж часом дивилася повз нього. Ми всі дивимося одне повз одного. От хіба що, як хтось умре, починається пізні прозріння. Не побачили, не оцінили, прости. От як вже нас хтось не простив, може б ми навіки прозумнішали. Московський патріархат таки провів хресний хід. Під хоругвами і іконами. Старі кликуші, як гайвороня, сунули по вулицях, попихаючи поперед себе у візках ветхих, неходячих ужеченців. Несли транспаранти з прокльонами і протестами проти приїзду Папи Римського. Мало того, що проти, так ще й з прокльонами. Мав рацію Гоголівський божевільний. І все це відбувається, думає того, що люди вображають, будто человеческий мозг знаходиться в голові. Совсім нет. Він приноситься вітром со сторони Каспійського моря. Коли понтифік сходив по трапу і вітер розвівав його білу одяж, мені здалося, що це ангел. Ангел старий, втомлений. Тим більше, бо якби він був молодий і пружною ходою збігав по трапу, то це одне. А коли вже тіло не ходить, руки тремтять і плечі похиляє тягар літ, то просто ж видно, неозброєним оком, що цим немічним тілом рухає дух. І те біле його одіння над його плечима зіймається і тріпотить, мов крила». Недарма одна жінка сказала, в Україну янгол прилетів. Таке реальне враження від цього нереального папи. Якийсь хлопчик, гарненький, схожий на мого сина, розплакався від потрясіння. Йому відкрилось щось, чого може дорослі вже не здатні збагнути. Він благословив нашу землю. Він назвав мій народ шляхетним народом. Він повернув мені щастя бути належним до такого народу. А то, що у мене його весь час віднімали. Вщеплювали мені у свідомість, що мій народ не гордий що він упосліджений, все стоїть на колінах і ніяк не встане. Я вже звик за ці десять років до такого приниження, з якого виходить тільки у смерть. І раптом приїжджає свята людина, яка знімає з тебе це прокляття. І терези схитнулись і знайшли рівновагу з болем. Я був вдячний, що він звернувся до мого народу, мовою мого народу. Я разом з ним молився різними мовами. Був на місцях розстрілів, і радянських, і нацистських, у Баківні і в Бабиному Яру. А вже відлітаючи зі Львова, коли почав накрапати дощ, він сказав Дощ іде, діти ростуть, і наспівав львів'янам пісеньку, ще, мабуть, свого дитинства, щоб засвітило сонечко і дощ повернувся в небо. Я потім ще не раз бачив ці кадри по телебаченню, і щоразу мене вражало обличчя тієї дитини у натовпі Не плач, хлопчику, все буде добре, посланець бога нас благословив. Я не побожний, ходжу до церкви нечасто. Поклонів ревну не б'ю. Я навіть не певний, що Бог створив людей за своєю подобою. Зліпив із глини, як дід свистульку, і вдихнув душу. Не з нашим розумом осягнути, як виглядає Бог. Я тільки знаю, що той, хто запустив моє серце, той запустив і всесвіт. І ось моє українське ноу-хау. Я хочу жити у повноцінній країні, розмовляти повноцінною мовою і гарантувати це моїй дитині на майбутнє. Все, біхі, я сказав. Хто зі мною не згоден, хай звертається до психіатра. Починаю розуміти, чому Людовік 14-й сказав «Держава – це я». Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. Якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава. І нація – це теж я. А якщо в цій нації є антинація, то прошу не плутати, бо я належу до нації, яку обрав я і яка обрала мене. До красивої і шляхетної нації. Я належу до нації, яку благословив Іван Павло II. Це, однак, мої внутрішні зрушення. Зовнішніх поки що нема. На моє резюме не надійшло ще жодної відповіді. Але ж не може такого бути, щоб я нікому не був потрібен. хто же такий, дай відповість? А поки що, як жити далі? Садіти на отримані дружини? Вона й так уже тягнеться в нитку. Іноземців возити в аеропорт не з моєю тачкою. Грачувати на трасі – може, хто підніме руку? Але багато не заробиш. Чи як римський безробітний чарчелето вибирати з фонтана монети, накидані туристами? Так у нас і же фонтани не ті, та й туристів не густо. Хоч іди, грай у суперлото. Крок до багатства – мегалот. Думки мої крутяться, як пасмасові кульки у барабані. І від того, в яку вони укладуться комбінацію, залежить мій життєвий виграш або програш. Головне – відійти від рубежа поразки – Мати хоч якусь реальну візію своїх перспектив? Не маю. Нічого не маю. І хіба тільки я? Весь мій курс і всі інші курси. А мільйони людей, що повиїжджали? Хто у нас відібрав горизонт? І чому ми його віддали? Я що, Україна, у тебе зайвий? І друг мій, що в Каліфорнії? Треба його привітати зі святом. Там у них скоро День Незалежності. Що ж, це вже і його незалежність. А у мене тут моя. От і червень закінчується. Прочитав замітку в одній газеті «На роботу через Мертве море». Якісь троєвічі духи з України подалися до Ізраїлю на заробітки. У Горщину проїхали, Болгарію, Туреччину, а там вирішили вплав на вимашки через Мертве море. Але ж тепер не біблійні, море перед ними не розступиться. Тим паче Мертве море настояне на попелі Содома його море. Там такі сполуки і такий міс солі. Не те, що перепливти. Пливти неможливо». І сонце пряжить так, що тіло вивілить, як тараню. 16 годин борсалися горопахи, аж поки їх підібрали ізраїльські прикордонники. Відправили до шпиталю. Мені здається, я теж пливу по мертвому морю. І тонути не тону, і пливти вже немає сил. Спека страшна. У свічнику загинаються свічі.